Bake, prozesua indartzeko, ari da foro soziala, ipar euskalegian, bakibidia oren abar bat da, eta foro sozialeko agus ernan gure gomita, egunon? Egunon zuri eta egunon entzule guztiai. Apirilaren sortzia eta erakundearen armagabetzea eguna iragan eintzin, hainbat sustenguta babes izan, izan ziren, adibidez joan den sustengu zabala erakutsi zuten ego euskalegiko hainbat alderdi eta sindikatuek, zer rol bera zukandu foro sozialak? Bai Bake, bakertezeo iniziatiba izan zen, guri luizatu ziguten eta zenbait sindikatuei, eta denok elgarekin eh, aritu dira gai horren inguruan eh, adostasun bat logzen, gu aspalditik eh, gernikan 2000 amazeiko ustearen horretan egin genuen foro zefeletik, zenbait agentuekin, eh, sindikatu guztiekin eta alderdi geienekin, harreman eta egon gera, eta lan guzti horren fruitua da pasa pasaden eh, azteazkineko argazkia. Zentsu horretar, azken baratu behar dugu baki hartizauak egin lana lortzeko konsen, konsensus bat egunaren inguruan eta baita arepa entzera horrekoaren inguruan, bai testuaren inguruan, eta bar, dutege, bat. haiek dute gehien bat emaitza horren, horren e, fruitua. Hala, bake bideako anaiz funosaz istantian gero eh, elgarizketatik lan da entzunen dugu. Jakintzen ere joan den hastean Eusko autonomi erkidegoko, Nafarroako eta Euskal elkargoko lehen dakariak, hiruak bilduzirera, jam, manikalingam egiaztatze batzordeko buruarekin. Zer egan nahi du, zuka ipatu eh, dem, elkarla nahi dela Euskal instituzioak nazio eta baiak, bake forroaren arteko hiruki hori? Ba, inusio terrorapauzu importante bat izan dela apiriak sortzi inguruan nortutako adostasuna. Ostezunai ipatzen dugu de baten inguruan alde batetik hiru hiru gobernu eh bai istatu, bagne, Nafar eta aldeko estatutu instituzio berria barne una far gobernua eta euskojalaritza bezkaldetik kaso hontan nazarteko komunitatea eh sukuiparutako Komisioa komisio internazional de verificación delakoan, eta hirugarren eh irukoa da gizarte zibilia kaso hontan eh eh agente zarbiniak foro soziala eta foro soziala barduan baki bideak egin dako lana azke maratu dela. Eta, eta Espainiaren arteko alkarrizketa, aroberi bat ideki behar dela dio arroldu de gudek, bian artean, Euskal gobernuak zertan laguntzen aldu edo behar luke hortan lagundu? Guk ikusi dugu, apriak zurtzi gunguruan paradigma importante bat aldatu dela. Orain arte, beti, eh, Espainiol gobernuak markatu du agenda eta ritmoak eta Frantziako gobernuak horrela izan dute baino gehiagotan, Eh, Espainiako barne afera zela eta egin dutena eh, horren segimendua, segitu dute beritmoak, apriak sortzen inguruan paradigma hori aldatu dela eta hor, eh, kasu honetan, frantziak gobernuak du markatu herritmoak. Guk ezperdu guz, entzorretan, eh, bide honetatik eh, zakontxean. Arlo horretan, eusko jarritzak egin lana Espainiol gobernuarekin, ezaguna dira bilierak... Eh, E, Rajoy eta Urkullu Urkuluren artean, edo Ipar Euskal Herria zenbaita jendeak egin e, dako billerak eta azken egunak e, jareik Espainiak ere edo jonesi egarai e, publiko egin dutenak, e, lagundu dutera egoera horri. Zer gertatuko da hemendik aurrera, guk omentzitu dagoge, Ipar Realdean bezala, ego Euskal mantentzen baldin bada e, api, e, Bilbon emandako e, kon, kontsentsuaren argazkia, Nortuko dugula, eh, espanyol gobernua eta frantzuz gobernuaren posizioenak eh, mugiaraztea. Frantziaren analetik, argi gelditu da, pertsonak cambiatu postuz, eranaidu valdzek utzi zuela uh, lehen ministro kargoa kazeneuf sartu, aderant eta barne ministeritzan luruk utzi eta fekelak hartu, eta pertsona horre cambiatu eta ala ere horrek ere laguntza bat eban dio? Bai, nik uste dut baiet, baina hori ez da elemento fundamentala. E, lagundu duela, eta garaik Espainiakek berak aitortu du e, zentsu horretan elementu lagungarriz bat izan dela, baina nire ustez, elemento fundamentala izan da Ipar Euskal Herriak zorutako mugimendua. Mugimendua, gizarte zibila eta, autetzi, eta instituzioen artean. Hori izan da, lortu duela mugi, mugiaraztea. Zentsu horretan, e, e, e, horik azrai bat e, atera behar duguna, eta da e, izan behar dugu konfientza gure indarretaz. Eipatzen eh, zinuen ostion inigo urkuju, esukal eh, gobernuko lehendakaria, berak diu egintzuela proposamena joan den larun batean gertatu denaren eh, eite zuen proposamen bat, eta eh, ez da mutzen, eh, zergatik ez zen onartu lehenagotik proposamenik, zer dio zuhortaz? Bo, dute, eh, eh, egia da, eh, bost urte pasa ondoren denbora asko dela, baina erdian gauza asko hartatu gertatu direla. Erdrian egondira beste zailakera batzuk, eta hori inigorkunuk ongi, ongi daki. Eta zailakera ogin inguruan ez, ez ziren gaur egun, lortu dugun adostasuna. Horregondela ere bai, e, e, e, autoskunde berriak, bai Espainian eta bai e, e, eguz palerrian. Espainia bai lan, Rajoi galdu du gehiengo absolutua, eta momentu honetan behar du, benigoren e, laguntza aurrakontua ateratzeko, Ego euskal herrian ere eh, panorama berri bat sortu dela eh, Komitet Autonomoan, engaztizko parlamentuan, Podemosen zarrerarekin. Orduan, elementu batxu galdatu direla. Zerreitik ezen gertatu eta gaur gertatu dela, egun lortu dela, kontzentzu zabal bat. Laugaren foro soziala antolatu zinuten martxuan, euskal preso iaslari eta deportatuen egueraz, larun bateko egunetik landa, zoin izan behar hoteli taske bere alako orain gobernoen ganik. Bereanako neurri batzuk eh, garrantzutuak dira, noski, badira egoera, egoera gogorrak, adibidez, biktimen egoera, biktimak behar dute rekonozimendu, reparazioa eta, eta justizia, edo preso gaizoenak, ez? Nenok eh, eskatua gaude, zegoeran daude, nahi bat presu gaizoak eh, kartzeletan, eta horren inguruan, eh, gesto humanitario batzuk eh, izpero dugu egotea, naiz eta oso kostientak gira, E, gauza ezberdinak girera eta bakotxake behar ritmoak e, segitu behar rituela. Agusen jelan eskertzen zaitugu foro sozialetik e, mintzozinen eta hartuko dugu istantean anaiz funosazekin, baki bideako kidiarekin, mire esker? Zuri, ondizan. Eta erakundearen ahma gabetzia iraganda larun batean, foro sozialetika agu, sehnan entzuten ginuen foro sozialak, edo adbarretan ere, bada Ipareuskalegian bakibidea eta horren izenean hor zaitugu, anaiz funosaz, egunoan? Egunoan. Ahin bat ahma eta leh gailuen egiteko e, produktu, beraz atera dira larun batean, ahma guztiak eman direla segur girea, anaiz funosaz, ez da ahiskurik ahmatik bat lujetik atera ondoko egunetan? Mugu bake bideatik osoa dugu bake arti eta nazioarteko berifikatzai hilean itzetan. Armategi osoa kudeatu dela ergana izan zaigu eta eta guk hori sinesten dugu. Gero egia da gertatu izan dela beste gatazketan, eh? biziki zah diren armategi batzu Hortik geldituak izatean, haizta gu ko, lako komentzimendurik ez dugun. Hala gertatzen balitz, e, segur da akudeak eta bat egongo legokela, eta, eta e, orain arte egin den bezala, ongi kudeatua izango litaikela. Baina, gaur egun ez dugu elementurik horren sinesteko, gero egondiren filtrazio guziak afera hurrekin astapenitik... Ba, bak egilean lana desituratzeko egina izan da, hau ere hortarako uh, egina da, uh, larun batean bertan, uh, bar, barne ministroak, uh, espanolak, erraiten zuen, ba, orainekin beharko zitzaioela, ahmakabitze ideoloziko ariak, gian uriak izango dira, ari ah, bat zenituen uh, diren zuloak, fer, guk gu, gu, gu, gehiagu dugu hori, uh, uh, propaganda hutsa bezala, eta azkenean, uh, kontakizunari gaina hartzea ez eta eta gubukibidatik horia txiki nahi dugu hemen jendarte zibila batek bere ardurak hartu dituela eta ardura hauek egirdi dela ba frantsese estatua estatuak, estatuak bat egitea hemen instituzioa bere arduren aintzinaan jartzea eta eta behar den bezala bere lana egitea Beraz, gaineratiko aipamen guzi horiek, mm. dira kontakizun hori desagertarazteko filtrazioak. Instituzioak aipatzen dituzu, guxernan ekin inigorku juren rola eta aipatu du, edo ez rola, zakin nola inberden edo eranberden emementoko. Hatik, ipareuskal erritik, Jean-Renetxe gara, eginitz eskertua izan da, larun batean, arek rola hondi bat okan du? Dudarigabe, dudarigabe. Ia daiparroshkalegian santatu dugu haietez geruztik aktibo diren hautetzi eta eta den arte sibileko pertsunak xinetziak direla gai horretan eta naiz eta ardura aldatu azken a, urte hauetan a, goikarguak hartu a, a, denek utsi diotela, Egonkagogi eh, eta eta ge da gurtzekoa dela esan gene etxega gaiienen gaimenndua bake prozesuarekiko, eta eta berak ere egingagi egin duela momentu hori ezibituz momentu hori bere egiko etxean uh, gainera ba, or uh, egi elkagoko uh, lehenakari uh, uh, delarik eta baddakigularik oraindik uh, kontrako andana bat uh, badugula lujalde... Uh, Uh, untan beraz baia eta mailan, mailan uh, uh, maila Momentua maila Momentuaren momentuaarren araberako maila dirazi uh, Jean arraango etxegagaileak eta eta behar ginuen ere hori behar zen ere erakutsi... Uh, Uh, funtzezkoa dela, instituzioa, holako uh, iniziatiben parte izaitia, uh, sustengatzaile gatzaile, eta, eta ez, holako esenatuki berri bat uh, eraikitzea, beraz, agurtzekoa da, uh, eta, eta Euskal Herri guziaren zat, uh, eredu bilakatu behar kolitaike, uh, apiraren sortzia, eraikitzeko erabiliden uh, metodoa. Metodo hoktan Frantziako gobernuarekin ahemanak uh, bazirela, atzera da. Ahma gabetzearen, partaide bat bezala kontsideratzen da Frantzia? Ba, maila hontan uh, babai, ba, eta hor uh, ari da egune egun uh, gauza gehiago jakiten, baina uh, egia da uh, bakegi lehen uh, lanak eta, eta inguruan inguruan uh, babesha babesak ekari duela frantsese estatuaren lusiela aldatzea erabat, eta eta kontsideratzea bon. e, tematzen naiz, edo egiten do laguntzen dut egiten ez eta eta zentzu hortan egia da e, berrikuntza dela berrikuntza dela eta e, eta oraina e, denei doakigula Pentsatzea nolaiten dugu orain beste gaietan armagabetzearekin lortu dena, lortzeko eta, eta apirearen zortzian deus ez da bukatu. Orduan goegia da gogo eta oietan ez zer da biaramuna nolaiten dugu guk uh, uh, egangu ginuke hor lentasun uh, presuen gaiari uh, helzeko Eta eta eragiteko lehen pausoak e eman, emanak izan daitezen. Baldintzak e, baziraren larun batean, beistazaileak bidez ez zituzten ahmakunki behar, teknikuki e, jende guzioen arteko algagizketan baziren beste baldintza batzu bakatuak finkatuak. Uh, ba, honik ez dut hori uh, uh, erantzun go, uh, ni ez baina izi bili uh, lan hauetan, eh, mm -hmm. baki, baki gileak ibili dira lan, lan hauetan, baina gero baldintzak ezagunak ziren, balintzak ziren uh, garaile garaile eskema baten baitan behag zela, Uh, pentsatu armagabetze prozesu hori uh, behar zituela segurtasuna, segurtasuna horiak behar zituela prozesu horrek eta verifikatu uh, izan behar zela, eta uh, berrizartzen direnean larun bateko argazkiak ba, ba, finkatuak ziren ahore bat lintzak errespetatuak izan dira eta, eta lortuak izan dira gehiago egon diren ez diren hori ez dakit, baina funtsezkoak ziren baldintzak, tu dira hamagabittze ah, boze sunttan. Luson eh, abiatu eta baiionan bukatu den fase untan, eh? bego datzen algu Bilbotik pasatuza, ere badira irakaspenak ateratzen direnak eh, ondoko uhatssak emaiteko momentmenuana? Belen irakaspena asteko bakibidearen ikuspegitik, eh, Da konfirmatzea hemen badela jendarte zibil bat eragi nahi duena, parte izan nahi duena, aktibo izan nahi duena. Naiz eta hortan sinetxia ginen apirelaren sortziak agerian utzidu utzi hori dena eta giadagoa jitoa izan girela ikuste ahinbeste ah, egun gutitan zenbat jende lotu den lat, lanari, zenbat jende joan den ikuska atzaile lanoien egitera, uzte bat pertsona egon girela Aktibo talanean uh, egun hortan, eta eta egia da San Andreas plaza hori bete-betea ikustea, eta uh, azk, azkenen jendeak behar du. Behar du eta nahi du, ez? Beraz lehen irakaspena jendarte zibil bat bada. Jendarte zibil bat nahi duena bada, eta eta, eta behar du. Hortan uh, gogoetatu, eta uh, instituzioak behar du te ikuse hori. Uh, zinda ukatun arte zibilaren parte hartze hori eta, eta gu egia da bakibidea ikuspegitik um, ahunt eskema ez berdinetan gira iparalde egoalde baina espero dugu uh, ego eskualeriko instituzioen zat uh, irakaspen bat ere izan dela ez azkenean arte zibila uh, bide lagun bat dela eta, um, eta berme bat berme bat gabozak uh, haintzin eta bigarrena bai gure arteko elkarrizketak Uh, edukinen uh, trukaketak eta dostasunak ebe, ekartzen alduela esenatoki berrietara heltzea orduan sinetsi dezagun ebe, bai, uh, estatuak ez ziren bainan bat urbildu izan behar da minimozko uh, nola egan ez balintzak emaiteko hortan orduan nola iten dugu orain preso eta gaiarekin Uh, gure arteko uh, adostasunak eta, eta EPEak uh, finkatzeko eta ekartzeko estatuak pausoak uh, emaitera dira birak aspenak, azkenean Euskal uh, Herritik uh, Parise, Madriera, joan giten uh, joan giten erregekin uh, indera jiman uh, eraikitzera Presuan gaian eh, bada adostasun uh, zabalba, desagamatzearen gaian zena bezalakoa hor esperantza amaiten du bide beretik uh, joanen da presuanen gai hori? Bada adostasuntzala guk keezgi nukeola egango balitz baitz beste indagar eman batean ginateke, Bada gaur egun adostasuna salboespen neuurgian inguruan. eta denak denak edo gehienak adosra gaiteko ez da eza konpatible. Eza konpatibile sena toki hori eta eta salboespenezko neurriak, orain doktanadoz garenez eragin dezagun. Ta benetan e, egibilak arazi desagunez hori eta gero nola itzuli beharko diren etxera presuak hor badugu eh uh, shadowstasuna hori ere ikusten da berriz ere uh, Erlatua edo kontakizuna jomugan jartzen dela. Batzuek damuketa eskatuko dute, beste batzuek barkamena eskatuko dute. Eta hor, bat dugu, ere, topo egiten dugu ahmagabetzarekin, topo egin dugun diskurtso hortan, ez? Garaile, irabazle eskema hortan, eta hortan jendarte zibilak bat duainitza uh, ekartzeko. Hori da beste ere uh, irakaspena, ba, jendarte zibila konsienteagoago dela, Zergaitik garaile garaile eskama batean garatu behar dugun guzio hori ez da bestean. Odan hortan badugu ere uh, egiteko, ez da egia belaunnika ararazziz, uh, presoak gatazka uh, behar den uh, konponduko den eta hori gure erantznkkizuuna da, benetan humiliaziorik gabeko eskima batean izaitea eta etxeratze prozesu hori denek ulertu dezagun elkar bizitzazarako, oinari sendo bezala. Preso eta ieslariak sartu behar dira, erira eta erritarekin bizi balintza honetan. Eta, eta hori da egonka ikaragarria alde bateak edo besteak onartu beharko du Eta, eta eta hemen ez kontsideratu hori zinez, oinari, ara, oinari bezala, biktimen gaia, oinari bezala kontsideratzen den bezala. Denak ados gira, orta mai bat ba, biktimen hauzia uh, behar den bezala, uh, konpontzea funtseskoa dela alkar bizitzan, mainan preso gaiarekin berdin da. Berdindaz, enta horre, sofrimendo hain izbada, uh, bizipen hainitzak, uh, eta eta gaurregunt, hori da gure sentimentoa bakideanen, diandarte zibilak du landu behar gai hori, da horreak konsiente izan behar, behar den uh, bezala, eragiteko, politikoen gain eta instituzioen gain. Eh, metodologia horrek izanen dituenez, umeak ondoko... Mm. Uh, Azte ilabete edo urteetan, naiz funosasbake bideakoa mileskark gurekin izanik goizuntan, eta pasagun hon. Mille esker zuhaiz.